Tiana primera hora Bon dia benvinguts al Tiana primera hora Equilibris, malabars, humor i art amb sorra són alguns dels llenguatges que es podran veure de la mà d'artistes com Joan Ramon Gray o Los Parkins a la gala d'aquest dimecres a la carpa de l'1-2-3 del Pallasso Un espectacle presentat i dirigit per Demortimers amb una representació de diverses disciplines del circ A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies Abans però, comencem amb els titulars Aquest dimecres, la carpa de l'1-2-3 del Pallasso acollirà la gala, un espectacle presentat i dirigit per The Mortimers, amb una representació de diverses disciplines del circ. En aquesta edició, el fil conductor serà el número fet amb sorra que consistirà en anar fent dibuixos que serveixin per explicar la història de l'1-2-3 del Pallasso. Recentment s'han conegut els resultats dels alumnes de 6è de primària de l'Escola L'Ola Anglada en la prova de competències bàsiques. La valoració d'aquestes proves han tingut com a resultat una concordança amb els resultats de l'expedient acadèmic que els alumnes han entingut durant el curs. En el context de Catalunya han millorat els resultats respecte al curs passat, però encara hi ha aproximadament un 20% que tenen un nivell baix. L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor ha visitat el nostre municipi aquest dimecres per atendre de manera gratuïta dubtes i consultes en matèries de consum. Algunes de les consultes han estat relacionades amb l'inici de les rebaixes que s'iniciarà aquest divendres. Aquesta visita està organitzada per l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona. Segons un estudi sobre l'aplicació de les ordenances municipals d'estalvi d'aigua realitzat per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat i per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, constata que el consum domèstic és la fracció més important del volum total d'aigua facturada en els municipis amb ordenança com Tiana, i que aquest representa el 72,5% del total de mitjana. Tiana, primera hora. Notícies. A continuació us deixem amb el nostre company Manu Moga que ens porta l'actualitat del festival de l'1-2-3 del Pallasso. Avui a dos quarts de deu de la nit tindrà lloc la gala de l'1-2-3 Pallasso a la carpa que ja situada a la zona poliesportiva de Tiana. Tot i que van haver-hi diverses funcions al passar cap de setmana, la gala es considera el tret de sortida del festival de circ que enguany celebra la seva setena edició. L'acte comptarà amb la direcció i presentació de la companyia de Mortimers. En aquesta edició, el fil conductor serà el número fet amb sorra sota el nom I tu què pintes, que consistirà en anar fent dibuixos que serveixin per explicar la història de tres Pallasso. El director del Festival de Circ de Tiana, Lluc Armengol, ens dona més detalls de què representa la celebració de la gala d'avui. La gala d'aquesta nit és la mare de, dels ous del festival, és el circ amb totes les lletres, és el circ com ens agrada a nosaltres i és on els mortimers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 A la gala hi haurà diversos espectacles que resumiran les diferents branques de les que es composa el món del circ, com poden ser els malabars, els equilibris i la participació dels propis pallassos. Armengol creu que un dels punts forts del circ és el fet que els assistents a la gala es trobaran amb moltes sorpreses i que gaudiran d'una bona estona a l'entorn del recinte. Per mi una mica també és important que, que no només passin al festival allò que diuen al programa, no? el, sinó que sorgeixin coses i, i passin coses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 A partir de demà, la CAR passarà a l'escenari de diferents actuacions tant musicals com de circ. Destaca el concert del cantant català Marc Parrot, que se celebrarà demà. D'altra banda, la venda anticipada d'entrades pel conjunt d'actuacions que tindrà lloc al llarg de la setmana està sent un èxit, ja que s'han venut gairebé el 50% de les entrades disponibles.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 Les millors notes han estat les d'anglès i matemàtiques. El Departament d'Ensenyament vol que els alumnes que no hagin assolit els mínims facin treballs d'estiu que els puntuaran a primer d'ESO. Pel que fa a l'escola LoL Anglada, la valoració ha estat positiva i hi ha hagut una concordança entre els resultats de l'expedient acadèmic del curs i les notes de les proves de competències bàsiques. La tercera edició d'aquestes proves no ha agafat per sorpresa i les escoles s'hi han pogut preparar fons. Pel que fa a l'Escola Lola Anglada, la seva cap d'estudi, Sirena Güell, ha realitzat una valoració dels resultats que han obtingut els alumnes de sisè de primària de l'Escola de Tiana. Nosaltres, a les competències bàsiques, normalment, i en casos molt esporàdics, ens passa que el nen que pensem que té alguna competència fluixa, li surt el resultat de les competències similars. I el noi o noia que considerem que té altes capacitats o que té capacitats bones, normalment ens surten els resultats molt similars. És dir que diríem que som una escola que ens surt bastant les notes que donem nosaltres acadèmiques amb, les, amb el que ens es surt de competències. En aquest sentit, Irene Uell ha manifestat que cada promoció és diferent, ja que segons la composició de la classe els resultats que obtenen a les escoles poden variar perquè, per exemple, en segons quines promocions poden haver més nens que tenen més dificultats en una àrea determinada. Pel que fa als resultats globals a Catalunya, la millora més important és la d'anglès, on es passa d'una nota mitjana de 71,4 a 80,6, gairebé 9 punts més. En català, la nota mitjana puja a 4 punts. Millora molt la comprensió lectora, per sobre del 86, però s'està estancant en expressió escrita. En castellà, la nota també és millor que la del curs passat, 2 punts per sobre. I pel que fa a les matemàtiques, s'enfila fins als 80,9, amb un molt bon nivell de càlcul, però de dèficit en l'apartat de relacions i canvis. Sobre la idoneitat d'aquesta prova, la cap d'estudis de l'escola Lola Anglada no ha qüestionat tant el fons com la forma, en el sentit que aquestes proves semblen com una selectivitat on hi ha una mena de patiment on s'examinen els alumnes i el professorat. No obstant, Wade també ha indicat, però, que aquestes proves tenen certes avantatges perquè permet identificar en quines competències han de millorar les escoles per, posteriorment, posar més èmfasis en la millora d'aquestes àrees. Els resultats també proven que les diferències es mantenen segons el tipus d'escola. Els alumnes de la pública tenen un fracàs escolar superior al 20% en totes les matèries, mentre que els de la concertada i la privada treuen més bones notes. La concertada se situa 8 punts per sobre de les públiques. Sobre aquesta diferència, Irene Wade ha donat les seves explicacions. No, a totes les públiques els surten els resultats més baixes que les privades. Depèn de la tipologia d'alumnat que tens. A les escoles públiques rebem tot tipus d'alumnat, alumnat de fora de, de Catalunya, de, de fora de, del país, però rebem molta, molt, molta tipologia d'alumnat, cosa que a vegades les privades pues, tenen un tipus d'alumnat diferent al nostre. I depèn dels sectors, doncs són, si vas a la mina, a Sant Roc o, o zones així, és normal que les competències a nosaltres ens sortin més baixes. No a totes les públiques ens assolten els resultats eh, per sota de, de les privades. En l'àmbit de Catalunya, totes les notes mitjanes pugen, tot i que encara hi ha un 20% dels alumnes que no aconsegueixen els nivells bàsics. Aquesta xifra queda encara un 5 per sobre del 15% de fracàs escolar que el Consell Europeu no recomana que se superi. Una de les novetats d'aquest any és que els alumnes suspesos en aquestes proves hauran de fer deures de repàs durant l'estiu. No obstant, aquesta pràctica ja es duia a terme per part de l'escola Lola En aquest sentit, des de l'escola sempre s'havia proposat als alumnes que havien anat malament en una matèria realitzar una sèrie d'activitats a l'estiu per a aquelles competències que havien de millorar. Diana, primera hora. L'oficina Mòbil d'Informació al Consumidor ha visitat el nostre municipi aquest dimarts per atendre de manera gratuïta dubtes i consultes en matèria de consum. La visita està organitzada per l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona, i algunes de les consultes han estat relacionades amb l'inici de les rebaixes que s'iniciaran aquest divendres. En aquest sentit, el tècnic de consum de la Diputació de Barcelona, David Manchón, ha deixat clar que durant el període de rebaixes els comerciants han de mantenir les mateixes garanties i drets al consumidor. No obstant, les rebaixes és una opció voluntària del comerciant i aquests no estan obligats a fer-les. A l'hora, Manchón ha indicat que els establiments han de tenir un stock mínim de rebaixes proporcional al període de termini que els comerciants determine com a rebaixes, i que, com a mínim, han de ser una setmana i, com a màxim, dos mesos. Altres recomanacions que cal que tingui present el consumidor és elaborar una llista on apunti els productes que són veritablement necessaris per evitar ensurs amb els pagaments realitzats a través de targetes de crèdit. En aquest sentit, David Manchon ens dona una altra clau important que s'ha de tenir present durant les rebaixes. Sobretot tots els establiments el que han de complir, i el consumidor, el ciutadà, en aquest sentit, ha de... ha de tenir molt en compte és que el preu original i el preu rebaixat ha d'estar bueno, a l'abast de, de, del ciutadà per veure quina és la rebaixa que s'ha efectuat en aquell producte en concret. Sí que és veritat que es pot substituir en la mateixa etiqueta de preu rebaixat i preu anterior doncs un descompte proporcional no? el percentatge de, de rebaixa que tindria, tindria aquest producte. Alhora, el comerçant ha de diferenciar de manera molt clara la zona de productes rebaixats dels que no són, per evitar cap equivocació per part del consumidor. D'altra banda, també és important recordar que si el comerciant habitualment accepta mitjans de pagament en targeta de crèdit, està obligat a mantenir-los durant les rebaixes. Una qüestió de vital importància, com sempre, és sol·licitar el tiquet de compra que ens dona les garanties per poder reclamar posteriorment en el cas que el producte tingui cap anomalià. D'altra banda, un tema polèmic és si els establiments estan obligats o no a admetre devolucions de productes durant les rebaixes. Sobre això, David Manchón ens dona més detalls. Hi ha molta polèmica en aquest sentit perquè la societat de, de consum en què el visquem avui dia eh, té assumit com que aquests canvis, eh, perquè el producte no ens va bé, doncs són d'obligatorietat i no és així. El comerciant eh, elegeix en aquest sentit si vol fer aquest tipus de canvis sempre i quan el producte sigui correcte, perquè si no fos correcte entraríem en la llei de garanties. D'altra banda, els establiments comercials estan obligats a tenir els fulls de reclamació a disposició dels consumidors que creguin que s'han vulnerat els seus drets per tal de poder realitzar una queixa o reclamació davant el comerç. Posteriorment, el consumidor té la responsabilitat de tramitar aquest full de reclamació als organismes de consum, com per exemple l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor que l'Ajuntament de Tiana posa a disposició de tots els ciutadans. En aquest sentit, el regidor de Salut i Consum de Tiana, Jordi Gost, ha volgut posar de manifest el servei que ofereix l'Ajuntament de Tiana a tots els tiànecs i tiànenques en matèria de consum. Recordar que des de l'Ajuntament de Tiana, sempre l'administració de l'Ajuntament està oberta doncs, a recollir totes aquelles queixes i sugerències relatives a, a problemes amb consum i que doncs, els ciutadans es poden adreçar a aquest Ajuntament per, per exposar-les i per iniciar els tràmits pertinents. És a dir, que no cal esperar que vingui l'oficina mòbil, sinó que ho pot fer... Monari d’Atenció públic. Alhora Jordi Goss ha declarat que la col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria de consum ha estat molt satisfactòria en els darrers anys i ha afirmat que des del seu govern la intenció és potenciar tot el que són polítiques en defensa dels consumidors.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 En aquest sentit, el tècnic de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Enric Coy, ens dona més detalls sobre l'objectiu d'aquest estudi. El que fa és eh, obligar o promoure tota una sèrie de tecnologies que es poden incorporar en els edificis, tant públics com privats, per eh, gastar menys aigua, estalviar aigua, o eh, aprofitar un tipus d'aigües que normalment no l'utilitzem i que no ens serveixen com a aigua per beure, aigua per cuinar, però que podríem utilitzar, per exemple, aigua. Doncs, eh, es promou doncs, l'aprofitament de, de les aigües de pluja per pel rec dels jardins o aprofitar, per exemple, les aigües que s'obren de, de les piques o de, o de les dutxes, que és el que s'anomenen aigües grises, doncs aquestes aigües es podien aprofitar per les cisternes dels vàters i, per tant, pues, no, no utilitzar eh, aigua que podem veure aigua potable... També s'ha pogut comprovar que tots els municipis acceptadors contemplen l'aprofitament de les aigües pluvials, mentre que la meitat prenen en consideració la reutilització de les aigües grises. Cal tenir en compte, però, que la captació de les aigües pluvials presenta un major potencial en un municipi amb una tipologia urbanística difusa, mentre que els sistemes de reutilització d'aigües grises són d'especial interès en municipis amb una tipologia compacta per motius d'economia d'escala. No obstant, al marge de les polítiques que s'elaboren des dels municipis per a Enric Coy, també és important que la societat, i més concretament els individus, s'impliquin en l'estalvi d'aigua. Quan algú es planteja, doncs, escolta, vaig a fer obres a casa, o vaig a fer una casa nova, vaig a comprar una casa nova, doncs, escolta, preguntar si aquests elements ja els porta incorporats o no, com funcionen, quin manteniment s'ha de fer, i, evidentment, llavors sí que la, a llarg termini, evidentment, hi ha ja coses que estalvies més aviat i altres que trigues més anys, però a, a llarg termini, evidentment, és, és, és un benefici... El treball conclou amb la demostració que les normatives legals són un instrument molt valuós per fomentar l'estalvi d'aigua en un necessari progrés conjunt de la societat cap a la sostenibilitat. Radio Tiana: Notícies: El temps. Hola, molt bon dia. Després de jornades amb força calor, avui la situació meteorològica estarà marcada per aquest descens de temperatura que ja venim anunciant des de principis de setmana i que s'ha de concretar amb l'entrada de la tramuntana cap al nord de la costa Brava, que implicarà l'arribada d'una massa aïra més fresquet aquí a la nostres zona, a la zona del Maresme. Un aire fred, però, que es notarà sobretot cap a última hora del dia, ja que la elevada humitat ambiental i, per tant, la forta aixafogor, que avui continuaran nosaltres, farà que no es noti gaire aquest descens, tot i que les temperatures termòmetres ja marcaran valors una miqueta més baixos avui al migdia i ja no pujaran tant. Pel que fa als vents, a grans tres han de ser de direcció variable, i la situació marítima esperem que estigui, en general, bastant tranquil·la. Pel que fa a la previsió de cara a la jornada de demà, tot indica que hem de tenir un temps inestable al matí a primeres hores, risc d'algun ruixat, de fet aquest vespre també podem tenir alguns ruixadets aquí a la comarca, creiem que poca cosa i s'allargaria aquesta possibilitat durant la nit i primeres hores del dia de demà. Després el temps anirà millorant, el sol anirà guanyant protagonisme i les temperatures, jo sí, de cara a demà seran més baixes. Ho notarem també aquí al litoral, on tindrem valors de 2 a 3 euros per sota del que hem tingut aquests darrers dies. Pel que fa als vents, en general a grans trets, esperem que continuïn força febles de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la novament a tota la costa de la comarca. De cara demà passat, d'entrada el que s'espera és un temps que continuarà molt tranquil i amb unes temperatures que pujaran lleugerament. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Doncs anem a repassar una mica la gala ja pròpiament dita, que començarà aquesta nit, que tindrà lloc a la carpa que s'ha instal·lada a la zona poliesportiva de l1 del Pallasso i ho fem amb el director del festival, Lluca Armengol. Bon dia. Hola, bon dia.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 Sí, bé, tothom és gent que treballa per aquí habitualment, però tenim artistes catalans, tenim artistes argentins, tenim artistes de fora de Catalunya també, el Borja, que és l'artista que pinta amb sorra, és de, és de Burgos, i, i jo què sé, en Joan Ramon que és català però que fa més anys que treballa a França que no pas aquí.